Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammedu, ala alihi wa ashabih, as wa mën tabi ahum bi ihsanin ila jomiddin. Të gjitha falendërime, lafdërime dha dhurime tona i të kënë allahu të madnuar, nësa paqe dhe bekime dhe ti qofshmi muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, bi familin shokët, dhe të gjitha ta që i ndjegin këtë rukë dhirin ditë në fund të kësajbotën të nëruar lezër dhe motra potakovi mison të melen e latë të manuar në takimin e zakonë shumë tashmë për neve gjithë do të shtu në pas në maus të akshamit Kemi filluar të flasin për një tem e cile a shpresoj dhe të nëndihmon shumë që për mes mësimeve dhe uzimeve që do t'i marim të formohemi si duhet si besimtar nga se formimi si besimtar dalën nga praktika e vepërve të besimit. Njeri ju mund tjetë praktikua si islamit, por jo i formuar si musliman. Nga se, si kur që i kejmë përmendur në rastet të shumë të dhe të ndryshme, kërkojmë një petëk që i takën muslimanit, por një petëk i ri, i cili eshtë kërësisht dhe kërë këput i qëndisur me udhëzimet e fjalëve të Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dorso nuk dëshirojmë që të harnohemi, me harhna të ndryshëm duke mbetur petkuj i vjetër i veshur në binave. Prandaj formimi që po asynojmë është një ngjyrim me të vërtetë i ri, asaj që Allahu xhallahu alajith thot në sunen Al-Baqara sibghat Allah. Ngjyra e Allahut azza w jalla që nënkupton gjurimin e besimtarit dhe besimtarës formimin e tyre konform standardeve të shariatit, konform standardeve të shpalljes Kur'anit dhe Sunetit të Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ky rrugtim nuk është i shkurtë as nuk është i lehtë. Kalon nëpër procese të ndryshme i ka vështësitë veta, por fundi është i sigurt se do tjetë lumëturia në këtë botë, në kuptimin islam dhe në bëgjitha kënësia lau të mëdhënuar ndaj aje që të të fëlejson të me te si pika apare këti formimi dhe si qdo kun tjetër që është i apare që gjithmon përmendet është se qfar emri kemi ni si quhemi ni Dhe kjo e mërtim nuk ndërtohet në rëllëzër në qefët tona, asë nuk ndërtohet në përkafëci tona që ne kemi dëshirë, por ndërtohet në bastë të meritave që ne asilin emrin. Prandaj, si kur që e kam përmendur djetarët, se njëri unë këtë bot e mërtohet dyhere. Njëri unë këtë bot merë dyhere emrin. Një emre e mërë, si pasoj e dashuri se si dikujt ndajti, Dhe një emër ti të remerci si pasojë e meritës së veprave të tua. Do të thot, prindrit e tu, për shkak se doin kanë pas dashuri për ty, janë gëzuar për ty, kanë tentuar dhe janë përpjekur ta ngjesisin ëmbël më të emrin matë mirë të mundshëm. Dhe ky është emri që ti më të njehsh, apo? Emri. Por ky emër që ti e bart Nuk do tatë, do mos dëshmërisht Se ti dhe vepre të tuja dhe jeta ju të janë përputi me emrin Pra e kjo emrë nuk të prezenton ty Të kallahu gjallewala Te gjatjetës tënde Me vepre të tuja, me punë të tuja Me kuptimit të tuja E fitën një emrë tjetër Dhe në bastë të këti emri Thiremi ditë e gjykimit Dhe në bastë të këti emri Ftohemi që dalim për allatë me dhëllogari Dhe në bastë të këti emri gjithashtu të edhe fitojmë apo humbim nesër të kalahim manua. Përna i pyjtja është se si duhet të kemi emrin të kalahu dhe a kemi këtë emrë të kalahu dhe si duhet të fitojmë këtë emrë për të kalahu këtu entri që është i kryesore që do të mundun e son të mitrejtu. Si duhet të kemi emrin të kalahu të shikojmë Si ka e mërtu allahu gjellë u ala Rab të ti të, të mirë Kush janë rabrit më të mirë të allahu gjellë u ala Pegambert të ti ja po A janë pegambert rrëb më të mirë të allahu të allahu të Po Mirë Si ka e mërtu allahu gjellë u ala pegambert të ti Për shambull Muhammedin sallallahu a.sallam Në shumë venën të kuransi e quen allahu Subhana lëdhi esra Bi abdihi I bandhruar dhe i pasën Nga gjde me të qoftë allahu i cili E ngriti Në uthimin e isras dhe mirajit Nuk tha ngriti Muhammeden Po tha ngriti robin e ti E quajti rab Isa a.s. Po sa erdhin këtë bot Ishte enda Në prerin e në nësëti Fjale e parë që jenë dhurin nga goja ti dhe komunikimi ti parë me botën i ashtë me shësili tha Inni Abdullah Unë një më tha Abdullah Isa A.S.A. A kam në Abdullah ka Isa E ka Isa A.S.A. Nuk një si Abdullah E pëse nuk than prezentimin e ti Unë jam Isa Biri Merjemis Pëse nuk tha kështu Për tha Inni Abdullah U e mërtuam me më emrin që Allahu Gjallore përzgjodhi për te ju në kuptimin e thirës e njerëzve për kuptimin e në gjyres e jetës në kuptimin e vepërve që da ti përshtatin këti emri pastaj i një abdulla unë jam robi Allahut prendaj emrit që ti e ke është rob i Allahut e qka me në kupten ta kesh emni rob i Allahut në kuptontan takisht të qartë qëllimin të jetën tënde. Që kështu i shloi me lidh gjërat. Të takisht të qartë qëllimin të jetën e kësaj bote. Të takisht të qartë se gjitha bot, të gjitha veprat e tua në këtë botë, të vogla dhe të mëdha, të gjitha fjalët e tua, të gjitha çelërimet e tua, cilët janë mend të i përshtaten. Ne kur duhem u formojmë Dëshërëm të jemi rëbë të Allahut Që e ka një sunim në këtë bot E ka një qëllim këtë bot A e qëllim është Adhurimi Allahut të manuar Kjo është thjesht të dëgjot Por është projekt jetësor është një gjërë që duhet Ta kuptojmë sonë të mirë Të nëruar lazer Sotë shumë flitet për njerion Madje interesimi për njerion Për të kujdes për te Kur s'ka qenë me i madh por në qëfar kuptimi është kjoj interes dhe kjoj kujdes në kuptimin e rëthanave që e rëthojnë. Do njëri jo, kur nuk është gjendur, nuk është, nuk është gjetur në rëthana më të favarshme, ekonomike, sociale, materiale, akështë të më ratë. Mirë po, kjoj interesim, gjithë mënsilet rëth njerit, por rralëhere të njerit. Qëlimi i krimit. Dhe në qëfë se shikojmë Edhe mësimet e tjera, edhe teve të tjera, edhe ideologjive të tjera, edhe filozofive të tjera, do gjejmë se të gjithë i ikin kësaj pyetje. Të gjithë i ikin ballafaqimit me këtë pyetje. Kur kush merr me këtë punë? Ose i qasën në mënyrë shumë të pjesërishme selektive, superfacore, si ose nuk i qasën fare. Për shembull, në çuf si marrim të gjitha literaturat të flas për shembun që formohet një njeri në rolin arsivor në bazë ose literaturë që nga klasa e parë deri në studimet e doktoraturës ka shumë materiale atje, ka shumë sima atje, ka shumë zbulime atje, ka shumë rreshta atje që lexuan me vëllime të tëra. A do djesh diku në një, një rast këtë pyetje dhe shërim Qëfar kërkuem njën këtë botë? A ka sëtë, për shëmbull, shkjens e posaqme që ja sëran njërit qartaz se pëse është a i këtu? Të gjithë një kinë kësa i pytje. Ndërsa, shiko, ta është do të spegoj ty se sa në mënyrë të bukur dhe qartë dhe konkrete, islami ja qartësën njërit që limën e ti në këtjetë. Nga se kretë për qëtu fillonë. Gjdo gjë për këtu janisë. Për shembu, ti kë ardhë sënë në këtë vend. Qëlimi i ardhës tënde, qëlimi i ardhës tënde, sënë të në këshamë, cili është? Me në dëgju dërësit. A që këtë qëlimi me në dëgju dërësit? Mirë. A ja ke përshtatë vetës në tënde këti qëlimi? Po, ja ke përshtatë pse? A, ja ullë para meje, je duke në dëgju, Nëdje i koncentruar, nuk po pozhurum, domon kreh gjendje ajote, veprat u ia fioltu, ia gjitha janë përshtat qëllimet. Sa so më i qartë qëllimi, aq qa që më në rregull është veprimi. Nëse kjo rrugëmi nuk di për çka i ardh, herë mund të më nguh, herë mund të pozhurum, herë mund të lëviz pse, gase nuk mund më ia përshtat veprimet në qëllime që nuk di pse i ardh. Andaj për shkak se njerëzit nuk e kanë të qartë qëllimin e krijimit, Shë vepra kaotike, shë një farloj, me të vërdet, kundërthënje, kundërshtimi në vepët e njerëzve. Këto e shë së cilët drejt, ma atjes është i padrejt. Këto është bujarë, atjes është kopratës. Këto është i mirë, atjes është i keqë. Në ke gjithë një falloj rahatie stabiliteti, është një falloj laramanie një jetën e ti. Pse? Pse nuk dinë diri kur të me bo mirë, nështë të kërë shumë me bo mirë, balë kë Po s'kaqse nuk e din qëllimin e krijimit dhe ardhesit. Prandaj sot në botën e menaxjmentit e marketingut e këtyre më radh, gjithmonë përmendet çështja e parë, çka kthejë qëllimin tonë. Çka po don? Pastaj kur kur e din çka po don, le tësh më arrit. Ti kur e din çka po don, pastaj osht le të më përcaktua edhe kohën sot duhet. Është të përcaktuar pastaj edhe mjetet që duhen. Është le të më përcaktuar edhe shoku që duhen është letë me përsa këtu pastaj edhe sfida që dalin këtë rukë. Kërëjkë të ti caktan qëlimin. Kur nuk e din qëlimin, nuk i din as shokë që duen. Apo nuk kush dhvyn ty me pas shokë të rukë. Nuk e din pastaj as mjetë që duen. Nuk i din që kamë ndërëmarë. Nuk e din as shokë ko duhet. A duhet më gut, a nuk duhet më gut. A duhet me rujt kohë, në skali dhe kohë. E kështu me rallatë. Përndaj, sot n Subhara Allah, në gjera shumë, shumë të imë të tjetës e ty në apëton. Përsa për këtojnë qëlimin e gjera ndërështa shumë, shumë edhe në tjetër sekundar e tjetës e ty në apëton. Të njëtit njerë që flasin se është më rëndësi qëlimin, pa qëlim nuk duhet me jesë njerë, e kështë më radhë i gjenë, se nuk e njojnë qëlimin e jetës ty në apëton. E një qëlimin e biznesit, e shkollimit, gjitha qëlimit i din, por qëlimin e randaj ku është roli i islamit ne duha me formulun i një i cili e din çartas çka po dën e din çartas pse është kjo këtu çartetin në kohë mendje i cili pastaj në bazë të çrrcisë së qëllimit ia ja përshtat jetën këtë qëllimit sikur të thash ja ke përshtat edhe jetës ende qëllimit të arës nders ne nuk dëshirojmë një musliman laraman Apo, i cili I përgjitje qdo thirjeje I cili brend Ka kas njët në vet Dëshrojmë një musliman disciplinuar I formuar Në bas të qëlimit të krimit Psa Allah e solin këtë bot E në qovë se e shikojmë Se thamë Në mund sfidojmë Qfar dolejnë librim bot Na ja përgjitje E dhe presëm sa të dush Rrim sa të dush na Që dikush na bjen Së qarim për këtë qështja Nuk do të gjej. Nuk do të gjej. E ndërsa Kurani si e trajton Kurani qëllimin e krijimit, qëllimin e jetës tona. Nga se pikëtu fillon, kush je ti? Kush je ti? Un jam rob i Allahut. Un jam ai që kam ardhur këtu botë ta aduroj Allahun. Çkuj jam un? A kit çartë ja që çelim? Unë për veten nuk mund t'ja qasoj vetes time. Asë në basë të shkaltësive të mija intelektuale, asë në basë të analizive të mija, asë në basë të përvojestime, asë në basë të asë një gjeja. E si e përca këtojën e pra qërësinit i qëllimi? Me fjallë që zotit temë, Korani është taj që e bëndë këtë qërësim. Si e qërëcen Korani qëllimi në krimit? Që i ka lënderuar sa bukur, Allah e e kemë këtë liber të mjerit muslimantë, Çka ky Kurani është me një anë e ata me një anë ata. Nuk jetojmë me këtë libër, as nuk e njohim këtë libër. Unë këtë Kurani është zgjidhja të gjitha problemeve tona. Është zgjidhja e të gjitha problemeve tona. Në këtë Kur'an është udhëzimi jon, është mësimi jon, është formimi jon, është imazhi jon, është bukuria jon, është kënaqësia jon, është mirësia jon, është dashuria jon. Të gjitha i kemin këtë libër por mos njohuaj ndaj këtij librit na ka bër që të jemi lëraman pastaj. Të kemi mos pajtime, pa çarrsi, është shumë gjëra të tjera që nuk na takojnë. Të neurog azër Kur'ani kur flet për qëllimin e krimit ajkët e bën përmes dy binorëve. Dy binor. Njëri dhe tjetri. Binori i parë dhe baza e parë është Aja që djetarët e kanë quajtur Mënyra e rënjosis dhe themelimit Mënyra e rënjosis Rënjosis thellë në zemër të besimtarë dhe besimtarës Qartas këtë qëllim Dhe këtë e bënë për mes lej lej shmëris të argumenteve Nga se në kurantë të në nërodhazën ka herë Për gjira madhore ka shumë argumente Po ganërmun me kon shumë argumente, po një lloj janë ato. Një lloj. Për shembull, kemi pem, molla, 100 molla mund të jepos, po një lloj është ai. Një lloj është. Dhe mund të më pos me 10ra molla, po 10ra dordhë, kumla, çershia kështu me radhë, po cila është më cila suqresh më begat, aty numerikisht mund të jenë më shumë molla, po një lloj është. Dorso këto numerikisht mund pëm, po të jenë më pak pem, po llojleshmëria e begaton sufrën. E kuptut? Edhe në Koran. Korani nuk e zgjot shumë me cindre argumente për një qështje të një lojë. Por, përmen me dhjetë argumente duke i prezentu në mënyrë të lojlejshme. E kërfetë kur Korani për qëlimin e krimit e prezentan në mënyrë të lojlejshme, unë du me i përmen tri. E para, e përmen qëlimin e krimit njeriur në mënyrë të prerë, te qartë pa asnjë huti dhe ambigjens. Allahu xhalla wala that: "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allahu xhalla wala that, nuk i kam krijuar xhenët e as njerëzit për asgjë tjetër, pa as që të më adhurojnë. S'kaçëm ti. A ka më qartë? Në gjuhën arabe të thirrur Allahu Zot, ku formulim i kësaj fjalie konsiderohet formulimi më i fuqeshëm i mundëshëm do të, të kurdo në diqka me precizu dhe me përmen në mënyrë të qarë dhe të fuqeshme formulim më të fuqeshëm dhe për mbledhje dhe për mbatje më të qëndrushme se kjo form s'ka anës s'ka ma qarë u e me e këlektu nuk kam kryuar nuk ju kam kryuar Por as zë tjetër, pas për të madhruar. A ka më çart? S'ka më çart. Kjo është forma e pop. Gjithashtu, në kuadr të kësaj, Kurani mohon pretendimet e mohusve, atyre që kanë mendim të keq për Allahun, se Allahu mund të ketë krijuar diçka kot. Prandaj, të vëmë një krasim të ndonjë as Shukone këtë sërim që këtë këtë bota për këta Këtë sërim kuranor Kretë problemi njërzur që të është A është njëri u Kresa me privilegjuar Allah A është njëri u Zotri u i kësaj bote A është Po Edha i ashtu silët A i ka drejt Të mërë që ka dën A i ka drejt të silët si dën Në basë asoj që Allah e ka mundësu apo mirë a ka mundsi një krizë kaq e privilegjuar, një krizë kaq e graduar me kët nivel të lartë respekti dhe nderimit hyjnor, a ka mundsi që kjo krizë të vjen diku për çështje banale të ulta? Të kthejmë kët botë. Të kthejmë kët botë. Për mandje për shemb, një njeri që është me të vërtetë njëri i ditur, dietarës. Dhe dietaret e kanë kohën shumë të çmuar, të kufizuar apo. Dhe kemi ndënë dietar që është i njohur me rrugën e kohës së këtyre më, më rar, shumë i respektuar, i nderuar, i çmuar, i ditur e këtyre më rar, vaj telefonon ty. Thotë, "Kam pak punë me ty, dumardet e ty." Si ta thash këtu? Çfarë çon me anë? Në projekt i madh, në punë të madhe, diçka shumë e rëndësishme saj njeri se hup kohen marë të të për punë palidhja, apo e, po, e ku për dintë të qaj se hup kohen palidhja, po nivelli i ti, grada ti, titulli i ti, autoriteti i ti, nuk jale janë më më më kohen. Edha i vjente ti, ti përprat që ka për të meton, thë të ju marë, ju marë për shambull, me këshyrë, qëfar në gjyre ka të të pihi, i dho më së fjetës të unë, a do kësë kjo palidhja, të ja, Për që ta ke u vakta, na kështë i e maj qmumën, kështë i maj, maj, maj arru në vakëtin. Që ka të interesën të një in gjyratë, apo qëlimi i ardhës e degradën një atë mera, me edhe e rëzën për shqive tu. Që ka për interesën për zotë i këtë njëri? Që kështë i e maj ngritën, që kështë i e maj, maj intelektuali, që flet, që ka thëtë? Si kurse aj njëri që ka ardhë në dërsh të ebu Hanife, rahimullah. Ma më buhanive ka mojë dërst Edhe u hi një njëri veshnë me tesha të hoxalarve, djetarve Edhe buhanifë, Rahimullah, ka qenj njëri dukum Apo adhëpëse u konë të spjegu Kuro hi njëri i kam ledhë komë të buhanifja Ka qenj i vjetër, ka qenj i smutë për komëve ti Me gjithatë, s'ka mujtë me ishtri komë për balë këti djetare Nga se tesha që shtu pokalzojnë A i po të reguot i t'il Kure përfunda ima më buhanifë, Rahimullah, dë to ajo çal dera pytja vako kush me vet diçka imam buhni faraymullah ishte tu spiegu per kohën e namazit kur folet sabah kur folet drekë kush me këtë xhamatet kohën e namazit edaj ai ai i dituri para ona dash ti para spekton në bastë në pomje në bastë një dije në bastë një fjalë ku e di çfarë daj po thot e kam një pyetje o hoj qëka në qëfëse linë dili para se me hi sabohë A bëva kia? Ti përthush që në mazi sabohët është pej kur del agimi dhe sot të linë dili Kur linë dili del vakti sabohët Po në qëfëse linë dili nere para se me dal agimi Qëshë më falna Këj i bjen si kurse t'i kush me dvet në qëfëse i bjen haji në Ramazan a me në gjinua me bu haji A ka mundësi më ra haqjën e Ramazan? Të do njerëz i bje vakia, bën vakia. Apo? I bjen haqjë, i bjen Ramazan, i bën vakia. Po s'bën vakia kërë vla, kërë nuk bën vakia. Se haqjë e ka mëjnë e vetë, Ramazan e ka mëjnë e vetë. Hedhe nuk ka mundësi me dalë djeli pa ka përtuj sa bëjnë njëre, pa mundës më është. Qëfar thaj ma me bu Hanife, Rahimullah? Tha kësaj meseli i thojnë, ti shtraj këmë të mija se mar Që të mija. Qikë për zgjysmë është çekomtë mia. Çi ka është për zgjysmë atë. Prandaj, njerë i ngritur i privilegjuar që ja ajo palotën tek mundsi, kur ja si është qëllimi i jetës i këmpletësi është, ni epsh më shfryzuopta. Ni kujt me, me realizuaftë. Kjo shumë është tëllë, shumë banale. Nuk përstohet me ty. Vallahi do qëllime që do mbut, i kanë do njerëz në botë, lopa më i pas nënçmë për lupën. Koli mërnu, për ato qëllime është është nënçmuse. Demonire kur ndërgjohesh për shikarnë ndonjë njerëz apo kur të pyet cilë është dëshira më e madhe e jetën tënde, qëllimi më i madh këtë botë, kur të ndëgjohesh, jo vetëm me ashtra atij apo. Po kush e di çfarë mënyre më reagojnë jeri për befasin që janë dënga, fjalë të njerëz që pranërgjigje shumë më të pjekur, shumë më mat të matur, shumë më mat intelektuale përballë kujt e edukonaj të. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an e fëhasibtum ennema khalëknakum abethen a menduat se ju kryuam katë katë guptim gjdo rrugë qënë dikon katë i bjanë që këshë delë dikon jo Allah nësë këna pru këtu të veç dilë sikur se a fjolla që thotë njëri u që nuk din këshkon gjdo rrugë e qënë qëllim apo njëri që nuk din ka unisë ka nisët dikon delë pse? pësa i zinast ku unisë Allahu padat, e Allahu përdo e thëhasib të më amënuam si qështu e këna përrua? Fëtë alë Allah Shë ka fëtë alë Allahul melikul haq Allahu gjallë e olat I madhruar është Allahu nu Në nënqmuvë shi ju Allahu është i lartë Nuk kryonë Allahu Kryesa kështë të vlerësuara Kështë ngritura për qëllime të olëta Për ndaj në mënyrë të qartë Kjo është loj i parë argumentimit Në mënyrë të qartë Kurani çarsan se nuk ka ardhyet kohë në këtë botë, nuk ka brëdhje, por qëllimi është adhurimi i Allahut të mëndur. E dyta, thash binar i parë është rrënjuesi i dha themelimi, rrënjos në zëmër besimtarit që ta ketë shumë të qartë pa kujt farhamendje kët realitet kët vërtet. Lloj i po argumente vejte i qartë, nuk ju kam krijuar për asgjë poshtë se të më adhuroni. Llojët e argumenteve në rreth të cili është është unifikimi i të gjitha thirrjeve të pejgamberëve rreth i bushtit. Kaj pejgambert Allahu t'manduar për shkak të rëndësisë së madhe të kësaj pike dhe të këtij qëllimi të gjithë kanë qenë të unifikuar rreth asaj pike. A ka ndonjë pejgamber që ka ardhur tokë i cili ju ka thonë njerëzë dhe diçka tjetër, pos asaj që Allah o thëtë, o abodullahë, ma lekum min ilahin gajro. Adërën e Allahon, nga se nuk keni tjetër të adërëuar ju posti, a këndë një pegambër një, janë përmendë se janë ardënë më shumë se një qimi pegambërën të u kapëtër. Ma dje, numerikisht nuk mund të numrohen. Nga se thëtë Allah Gjellewala, wa ma min karjetin illa wa khala fiha në dhirë Allah u thot nuk ka vendbanim në bot që ka pas njerëz e që s'kemi dërguar pegamber të gjithë ta pegamber të gjithë kanë pas dalime në dispozita kanë pas dalime në regloj rridike por të gjithë kanë qenë të unifikuar rrëtë qëlimit krimit u obudullah adhruane Allahun nuk keni zët tjetër posti nuk keni të adhruat tjetër posti ndaj kjo është shumë qartë dhe kjo i jap edhe më tepër qartësinë pikës së parë. Dhe e tretata që nuk dua më zgjat, ngjalloj argumentimin e thënë se Kurani i tërë shikon e të rrodhë zon. Kurani i tërë nga fillimi deri në fund çdo kund në Kur'an ku lavdrohet dikush apo çdo kund në Kur'an ku qortohet dikush çdo kund në Kur'an ku shpërblejët për diqka dikush edhe gjdo kënë në Kuran ku denohet për diqka dikush të gjitha këto silën rëndhë këti qëlimi, adhurimi të Allahot mere Kuranen nga filimi dhe në fund dhe shika e ka lavdru Allahun do njëre diko në Kuran për diqë tjetër për vetë se kur e ka realizu qëlimi në krimit s'ka lavdo për kur gjë njëri në Kurans të njëvdoet pas për adhurim Ja e, e lavdën Allah o dikon pëse e ka realizu Të uhidin besimin Ja pëse u falë Ja pëse ka gjëru Ja pëse ka dhënze qatë Ja pëse ka ndimu Ja pëse ka sakrifiku Ja pëse ja pëse ja pëse ja E kështë më rrathë Kudë që në kuran ka qërtim Ka përshka këse Qaj njeri Qaj grup njerëzisht Qaj popull popul, Nuk e ka realizu qëllim në kërimit Se ka dhërrua lënjën lewane Fun e këri e kuran i kështër është të që dikush të shahet, në kuptim të qërtohet, s'ka dikun, në kuran të qërtohet dikush, pse e ka këtë në gjyrë, ose pësë është një këti populli, ose pse fëtë këtë gjurë, s'ka kështë të, kurani nuk e qërtohet kur asken, në baza asë ratësore, asë të në gjyrës, asë të gjuhës, asë, asë të asë gjëja, qërtohet njeriu nga kryusit ti, kur a i shmongen nga qëlimi, pse kryusit Ka drejt Ka drejt Nga se a e ka kryu Dhe këtë dhe që Allahu e lafdronë në kuran Nuk e bën këtë përshkak të emre të askujt As nuk e bën këtë përshkak të njyre se askujt As të njyre se askujt Por këtë e bën pikrish përshkak të Qëlimit të krymet A ka qartësi me amodhës të kja? Shikoj këto tri gjera me marë me me ditu Dhe të shonë se sa nërë të kristalizuar Kurani të aprezentan Kush jeti Kush duhesh me konti? Pse ka të ka kriju? Të gjithë pejgambert kanë ardhur me të emërtu me këtë emër dhe gjithashtu të gjitha lavdërata të Kur'an bën për shkak të këtij emri, veç Abdullah. Veç për shkak të Abdullah. Si nuk i Abdullah? Kush do kofs tjetër qortuhesh? Kjo është rruga e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Kjo është pika e parë e fundimit ton apo ta kuptëm qartas ka duhet të shkojmë drejt e emrit Abdullah thamë kjo është binari i par e binari i dyt shojmë se Korani kras këti themelimi kras kësaj rënjoseje në anën tjetër gjitho tendens që e rezikan këtë regull gjitho shvenduose të njërit përmesë që farë do vepre e lufton në mënyrë të pa kompromisat të. Qka e rezikon e më shumë të adurimin Allahot? Shirkë. Nga së adurimi Allahot është, të adurash Allahon që është një, me kuptime që të dvinë. Dhe këtë më shumë të rezikon, të i bësh Allahot shok në adurim. Më të regoni sinqereshtë, pra atë së dini, edhe pra atë së nuk dini, mund të ledzani, e studiani, e dëgjani, unë po i thëmë, me pletë për njësit. Sikur që e thashë herë në parë, edhe po thamë herë në dytë. Nuk ka, nuk ka liber në botë, nuk ka mësim në botë, që në mënyrë më të detajzuar, me së qarime më të detajzuar atë të qarta, dhe me retorik, të pa kompromis, e luftan shirkun, i dhytarin, paganizmin, Shëqërimin e ndëkujt, barazimin e ndëkujt më allanë se islamin. Ma gjej dikon, që e luftën shirkën se islamin. Në fjalë, në vepra, në silje, në besim, detale, qartësime, për të arruajtur të pasër, po zitën e allanë në zemët e njerëzatën. Kjo është islamin të. Cëli liber në botë, kur të e lezën, të bën me dashtë allanë ma shumë se koranën kur të e lezën. A ka? A ka? cilë e liber dë bot, dë bind, se Allah është i vetëmi që mëritën të adhuruat, dhe se shirkë është i shëmtuar, të spjegon këtë në mënyrë më të qartë se Korani. Nuk ka. Andaj, kjo qartësim për shka këjarë, themelim, rënsim dhe mbrojtje, nga gjdojtë gjithë që e rënen procesin e këti rënsimit dhe themelimit. Dyrë në atë masë në rëvazër, e luftan islami shirkën, që është në kondërstim me emë në Abdullah. Nuk mund të keshë emë në Abdullah në qofë se ke njëllatë shirkët zemrën të ndë. Nuk mund të fitështë njërët merituar, emë në Abdullah. Mund të keshë pjesërishëm, por njën njërëtë kompletuar. Diri ku Kurani e qënë këtë qështë. So në altë, e trajtonë, Allahu Gjelleualla përmend një vargë pejgamberështë në Kurani. Dhe përmend vej për të tynë e dhe përmen levdatat për ta, në fund, fund të këti të rajtimi, Allahu Gjellewala thot, lejnë eshraku. Me gjithë të miritat që i kanë, me gjitha këtu pozitat që i kanë, me gjitha këtu gradat që i kanë, në qëfë sa Allahu të i bëjnë shirkë, do të warën Allahu të gjitha miritat antë. A ka njën ma qartë që të asëran, ka duhësh me shku? Gjitha rrugt e bredhjes, kuranit i mbyullë duke të hapur veç një rrug, aja është rruga e, adhurimit të Allahot, e cila të shpije në razim në qëlimit të krimit në këtë kët botë. Prandaj, kjo qërësit në rrë lezër, dhe kjo që falim për te, pa dushim se, në mënyrë të qartë, i të regojmë besimtarit se, cilin qëlim duhet me njekatë. Kërë kemi të qartë adhurimin dhe Allahot, atër thashë, duhet që të interesohemi që të gjitha fjallët, vepra tona, në gjyrimi jonë me konë, rëb i Allahot. Këtu e fillimi, e rëb i Allahot kush ashtë, kjo është pasaj tim në veti, por duhet me fillu me ditë njere, qka duhet të jemi, e pasaj të flasim, e si duhet të jemi. Praj pika a parë që e përmenan këtë legjerat është, si e trajton Kur'ani, qëllimin e krimit, e pomë, kjo ka hapsir halak për muzbërthyj, për ma qartë nuk ha ku me shku mu apëta. Pasë të Paso e qëpa du me thonë atër. Pasë i që Kurani në argumenton e në rënjohës gjitha këtu që i përmenda, gjithashtu të pika e dytë është që ta kuptojmë se qka është adhurimi e tëre? Përdi së so, është qëlim i krimit, dhe është një qëlim, është një ngjyr që duhet me te të ngjyrosemi. Qka është adhurimi e latë të gjithë? Edhe kë dalën nga të tjerët. Sikur se dalën në qëlimin e jetës e ti, aj dalën edhe në mënyrën e jetës e ti, do në dalën besimtarin nga të tjerën në qëlimin e jetës e ka. Dhe rjedhe i mishë nga këtë dalën, dalën edhe në mënyrën e jetës. Nuk është e mundshme një besimtar, me pasë qëlim të krimit e ti, qëlim të jetës e ti, nuk është e mundshme qëlim jetës e ti me qenë, nuk është adhurimi Allahotë. Ndërsa, mënyra e jetës e ti është Si kurse jetën, ajë që se ka ka qëllim A ka mundë si kemë ndonë? Nuk banë Jo, nuk banë Dalanë qëllimi, dalanë edhe mënyra pas taj Sko qara Nuk duhet jetë e një besimtari të jetë e njët Si jetë e një tjetëri Që se ka qëllim Allahun Se ka qëllim Gjenetin Se ka qëllim Këta, se ka qëllim ajë Nuk duhet me qënë këllim njët Andaj Nuk duhet me qënë këllim njët edhe nuk duhet krahësime të bëjmë me ta pas taj. Ka se besimtari, thasht, në bas të qëlimit të jetës, e ka dhe mënyrë në jetës. Përëndaj edhe, e kuptonë se të nërolezër, të gjitha aktivitet i jetës tonë, të gjitha aktivitet i jetës tonë, të gjitha kontributën këtë botë që i bëjmë, qoftë natyrave shkencore, materiale, sociale, qka do që bëjmë këtë botë, nuk janë qarqë, që janë larkë adorimit por janë pjesë për bërse këti adorimit qëka nuk kuptan kjo shtylla themelore e adorimit është cila shtylla themelore bosht i kurizori adorimit cila është dashurien dhe Allah të zogjell pa dashurien dhe Allah të zogjellë dashurien dhe Allah të zogjellë dashurien dhe Allah të zogjellë na në këtë botë si njerës duhet me dashdikan apo gjithë kush e dëndikan në këtë botë apo gjithë kush e dëndikan Unë e edu dikan, po zë më thonë që edhe tjetërën që të që eduane. Gasi dëshuria përcaktuar në bazë atë interesët e këtëre të caktuar. E mirë, na musliman, a dojmë dika Allah vëjtë këtë botë, ne urrejmë? A na vëjtë dinajmë urrejtë, a na dinajmë e dashë na dikan? Na e dojmë Allah në azonë gjallë. Gasi kja është bështë i kurizur i adurimi tonë. Pastaj pa nga dashuria për Allahun i dojmë Kësus kja? Kjo është me ju këtë aftë. Këto shkon kjo. Kjo do shohim më afqëshme. Jo për shkak të interesave të ngushtë, jo për shkak të rrethove të caktuara, por për hir të Allahut e dojmë jetën atë. Për. për hir të Allahut bujna mirë. Prandaj në vëllazer musliman nuk është banerës. Muslimani nuk është ai që e ruan sigurinë e vendit vetë. Nuk është besimtar ai që ruan mirësinë në vendin e vet. Nuk është besimtar ai i cili kujdeset për popullin në vendin e vet për shkak të rrethanave të caktuara interesave, jo për shkak të kësaj, po për shkak të adhurimit të Allahut, gazet ai ka këtë për çitpun me botën, për azhën e tij. Dikush kët punën e bën pse po e lyp pozita e tij. Si se ka kët pozicë se bën kët punë më aftë. Dikush e bën kët punë për shkak se po e kërkon trendi është në modë ande e bënë. Dikush e bënë këtë punë për shkaktë, për shkaktë. Nështë a besimtore e bënë për shkaktë adurimit të Allah gjithë në më alë. Për ne kemë për me në disë herë, edhe dashuria bashkartore me dhëj bashkartëve. Ne qofë se bëhet si pjesë për bërse e adurimit të Allah o shumë e afuqeshme. Aptër. E jun qofë se bëhet për intereset të tjera. Aptër. Për ne besimtore këtë që ka bënë si k rast adhirimit te Allahut mëdhë. Kështu pejgamberi saustin më ka mësuar sahabët e tij, që çdo gjë që ta bëjmë, duke i shërbyer realizimit të qëllimit të psallloxhëlori ka përun këtë botë. Nga se të ndërlazer, the so permandin se ardhën i nën këtë botë është ndërtimi i kësaj bote. Ardhën i nën këtë botë është apo sigurimi i jetës në këtë botë e gjitha këto. Mirë. Kër botë kja, që usiguru, e tani që ka bojmë? Nga se djetë kur, a rjetë kulme, që farë bëhet? Filon pas e rënimi, atëm. Nësa përbesim tarin, kulme e adhurimin dhe Allahot nuk a rjetë kur, atëm. Se gjithë më në individën të mangët. Sa ma shumë është bëjarë, aje ma shumë është ashtë dhume këmë bëjarë. Sa ma shumë kërkon dhije, që këtë dhije ka stimulu adhurimin dhe Allahot, aje atës ma shumë e ndilë vete se ka në i përdh A ne ka dole me zdy Me zdy njerëzë, me zdy persona Pra ndaj adhurimin dhe Allahot Aj që të bënë ramë të Allahot Gjellë e gjelalu është aj që të nësënë qysh me jetu Pra ndaj është shumë gabim me kuptu Të nërëve lezër Se adhurimin dhe Allahot gjellë e walla është i përkëfizuar në ritualet Saktuar, namaza, gjelim si kurse e dini Por adhurimin dhe Allahot është Kur ti mësosh me jetu Për Allahot me Allahot Në rrugë të Allahot e që kjo është të dhërimi e latar që kjo është të dhevesimtarit kur ti nëso është jetën të të tërën me përshtat me jetu për Zotin nga se ka njerës jetëtojnë për gjithës shka ka njerës jetëtojnë për të arrit një sasit saktuar të për shembul të ardhë materiale ka njerës që jetën për me arrit një të dashur të tin këtë bot jetën për këtë jetën përat e ti për shketën për marita sinallat. Prandaj ti ja përshtat tërë jetën tënde të kësaj. Shikojmë për shemb jetën e sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Madje shikoj jetën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Sa ashtu kemi rancitë rrose na duhet duhet me vërtetë të, të lirohemi nga kjo laramani, të lirohemi nga ky kaos, të i kthehemi disiplinës së adhurimit edhe ngjyrime të adhurimit. Nëse ti e merr me idealizoj jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Me sinjeritet pa parajdikime do më lezuu tamam me, lezu me vërtetësi. Allahu xhalla wala i ka thon pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ne ti ke m'dërguar ty vetëm që të jesh mëshirë për njerëzit. Domthon Muhammed sallallahu alajhi wasallam është mëshirë për njerëzit. Nëse ti fillon me lezuë gjithë në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nga fillimi deri në fund, a do djesh ndonjë aspekt jetës di? qi është në kundërshtim me kthimshirë. A do gjesh dikon? As kom. Në çose e lezon jetën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Çfarë ta mermënia në fund? Kajte po e lezon edhe thot dikush, me çitjet njëri, me çto privilegje, me çto dërme, me çto më sht më çdo njeri që ka pas. Edhe çkuto ka jetuar çpinjeri. Çka ta mermëne ka dorë çpinjeri vëllai me këtë punë? Ku t'çan perfundimi i leximit tëjes i ku t'çan? A ka mundësi, për shambull, rezultati përfundimtaro i biografisë pe të pejga mbëri të samë me që se kënjëre ka dosh këtë dunja? A mund me që që tje? Sa shte mund shme? Gësaj ka pas, mund si me pas, nuk ka dosh të atë. A ka mundësi me që tje? A ka mundësi me që lezimi i biografisë të pejga mbëri të samë në një rezultat përvënduar? A, kuptuva kënjë që ka dosh të. Ka dosh për shtetë tan kohën e paskalikut poshtë. A ka mundësi më an këtu problem? Asnjë detaj i jetës së tij nuk çan kë. Absolutisht. Absolutisht. Të gjitha detajet e jetës së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam janë të japin një rezultat. Ky njerëz ka humbi gjithu do njerëz. Ky e paskani dert po do njerëz, do Allah ky çta poskoni me këtu. Rahmet për njerëzat. Miun çu se e kthejm tek jeta jon. Jose dikush na përcjell jo tani tjetër. Nije o vdet në përcil njeve A më ka isë të katër satë A e mërëve është që apo dojmë në? A mundë në mërë është që apo dojmë që ky njeri aftër? E që kjo përlimi jonë aftër? Sa vëtë e kam pasë qartë? Dume ja u të regu këtë në dyra oste Për të kalu të pika e fundit e këti deset Të nërë lezër Kur ka shku Grupi i pari muslimanëve Në Abishini, kure në shpërngull të këhëbëshiu edhe një rastin e kemi spikuar dhe këtu në gjamië dhe disë herë kër Amar Iban Asi ka ardhë me një delegacion nga korejsh të mekes me shumë dhurata të këhën e gjashiu të këmreti habeshes i etiopisas e kohë që të lejan në gjashiu që këtë grupë musimanëve që kanë emigruar në abisik pëjmekës, me i këthin meke, aptër. Ka që sitatë e fështirë. Ka që sitatë e fështirë, aptër. Në Gjashirë nuk ka dasht me i dërzu, pa i ndëgju njere, që ka përdojnë këta njërë, zatër. Kushtë jënë këta? Para mëndoj të ashtë, subhanallah, një të bimë para mretit, ka ka ardhë një delegacion i armijëve të tyre me i marë për ekstradimë, Shansa për të folë një herë është Ska dëjë herë Një fjalë e përmendru Ku nuk duhet këthen mrapështë me herë Qëka kështë e përzidh me thonë që jeti Qështë jeti Qëka për dëndi Subhanallah Gjafer ibn ebitalit Ka dalë me folë në amët muslimanve Shumë për esi e mërë dhe Qëka mi thonë këtë një kështë jeti Qështë jeti Qëka mi thonë këtë njëri Qëka përdojmë një që me bindë këtë njëri mos më nga dërzu të këta, që kanë më nga grije, më nga presit, nga qënë meke. Ka përzidh ato që ka Allah i kamësuat. Ka dosh me i të regu, ja ka lezu filim në surës mërëjem. Pse ja ka lezu filim në surës mërëjem? Për të regu se, na jemë vazhdimësi e fire se isaut dhe musaut. Na e kemi të qartë, Sigurisht e kanë pasht ata të qartë çka pdojnë. Adhurimin e Allahut një. Çarësia e shpjegimit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka bërë që edhe mas'habet e timë pasht të qartë çka pdojnë. Dhe me qënd të ngjyrosur me një ngjyrëm të adhurimit të Allahut xhallahu ala, po ka bërë që edhe armiqtë timë dit saktë çka dëm këto. Në rastin e dytë është në Buhari, Ebusufiani kur takoi ku Herakliun. E dini kur takoi Ebusufiani me mbret në Romakëve? Ebu Sufjan atë kusë ka qirë besimtar E ka pyt Kam dëgju që ka dalë Një njërë të ju edhe këni probleme Që ka po thot a njëri mëllo? Që ka po lipa a njëri? Që ka po dën a njëri për juve? Që ka po dën? Ebu Sufjan i ka muzhe që me rajt Me rajt ka muzhe Edhe ka dash me rajt Po ka thonë Kanë qenë mëllo moshrek Paganë i kam botë të nga dzizë kam dhe i kam botë, kam pija dhe rakista kanë mutë, edhe zinë na dhe, i kam botë një me shumë dziza, por i kam posë do vlera burnore që fatë kjecisht, sotë shumë njerës nuk i kanë amdhe. Epo Sufjani po fletë para Heraklimut për armiku në vetë, armik luftë është me ta, po është ka thonë, le ulel me arre tu, mos me kunë marja, që thënë hallë ku rajti të në këj burri, kësha me rajtë, pas ma bajti me rajtë. Ka mujtë me thonë, kjo njeri ju ardhë edhe me navrra neve, që të navrrat neve të me arta një mjë vrra dhe juve. Ka mujtë me thonë që të? Apo, kjo njeri ju ardhë, kjo se hek shpatën, pjdojnë më nëve, halve, gjak i pik shpatën. A ka mujtë me thonë që të eposifioni? Ka mujtë me kryu panik të Heraklio, që para prakishtë mësullmu me dinen. Që ka gjakatarë? A ka mujtë me dhe eposifioni? Armi ku konë, luftë kanë qenë. Ska mujtë me rajtë për ta, e ka di që sotë për këtë punë, për gëmëberi sa zëllën. Ka thonë, që ka për lypa i pijuva, për juve, që ka, vëllahi, këshumë pasë qefë që shumë njerë sëtë kërflasin për islamë dhe muslimantë, sa e Musliman, busufjani me konë, kur që ma shumë, që ka që me konë, sa e busufjani, heqë ma shumë. Anë i pse kanë armitësie, kanë uretje, s'paku burnite busufjani me të kanë, por duhet më pas edhe na paraqsoi çerpcinë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sa i qortu kon. E ka dit çka po don saksisht, edhe aty nuk ka kalzu. A kemë mundsinë sot të ndërllazojmë me fjalët tona, tona, me sillet tona, mi at qortsu të tjera saksisht kush jemi çka po dojmë vëllai. Ky është obligimi jon. Andaj Ebusuani ka thon aj po kërkon pinive që i lut me i thyë dhe veç një Allahu më adrua që ta pëllip aj pëllip po pineve që mu bashkuna pëllip që mi lidh, lidh e thrafisnore aj pëllip po aj pëllip po s'ka mujt me rajnë mu keq ka me mire, aj përkërkam pineve e bu Suf... kore ka subhan Allah, Wallahi kjo është mahnica që ka e bu Sufjani përja përshkruun herakliut kushe Muhammedis ju lu dhe më vëqë që ta me vëmendje ku pëta në ta Ebu Sufjani armik, Herakliu armik. Ebu Sufjani për e përshun pe i gambinën sa zemë që kjo është të burqaj. Kur përndëngjën Herakliu për Muhammedin sa zemë, kush është, pi kuj të allo përndëngjën, pi për Ebu Sufjani përndëngjën. Për fundimit cële është, rezultati, i takimit cële është, ka thunë Herakliu, kësha pas dëshirë të jemë të që njëri tja lajë këmbët e ti e tja pi ujtë ati asajë. Asa i lari e këmbëve që ja boja për tërë. Subhanallah. Kësh me prënu rekliu, mi ala komë të pegamberi s'asallem, këti burit të madha për tërë. Kusë ja bojni, ka që dashën për këtë pegamberi s'asallem, kusë ja bojni, e bërsofjani. Na ju që s'pomunim, nështë ta me arritë me s'ilët tona, me qertësin ton, me përzdimin ton, që dikush me thonë, ja pifësha ujt e këmbëve të pegamberi s'am. Pondoshta me lavdërim po i fjalës, mesa sa po arrij me prezantou kaq bukur Muhamedes sallallahu alajhi wasallam, so Harakliu e kuptoi preb usufjonit atë. Kjo është presia jone në rrugë. Kjo është detyra jonë të largohemi lëra manive, ngjyrimeve, të jemi në rrugën e Muhamedes sallallahu alajhi wasallam. Rabb ta Allahut, që e din qëllimin e krijimit dhe gjithaja për shtatin, nuk ka është muslimani rabi Allahu xhami e rabi dikujt bund vet atje pastaj. Nuk qarabihallahu në Ramazan, e robi dikujt tjetër jasht Ramazanit. Nuk qarabihallahu ta zogjel, apo kur kur kur blem për dikujt, e robi dikujt tjetër kur shet. Nuk qarabihallahu vetë kur është i gëzuar, e robi dikujt tjetër kur i ndnun. Rabi Allah kur i ka punë mirë, e robi dikujt tjetër kur i ka punë shtir, ose kur është lir. Rabi Allah kur është smut, e robi dikujt tjetër kur është ndash. Ja, gjithmonë Rabi Allah. Gjithmonë. Gjithmonë e kërkëm kënaqësinë Allahu xhellahu taala. Kët formim e kërkojmë gjithmonë, edhe kur jemi mirë, edhe kur jemi vështirë, edhe në pasuri, edhe në varfëri, edhe në mirësi, edhe në fatkeçi, edhe në sprovë, edhe në liri, edhe në pleqëri, edhe ditën, edhe natën, edhe në Ramazan, jashtë Ramazanit, edhe në pun, jashtë punë, jashtë punës, në shtëpi, në rrugë, në shoqëri, gjithkon në ngjyrë. Rabbi Zotit. Rabbi Allahut. Pasulsi Muhamedi sallallahu alaihi dhe sellem. Gjithkon Jo lëra mani jopëtër Që na e prodhëm këtëra mani Nësime rëpë të lathe dhe kushet më problem në shta Nësime rëpë të lathe kuna ka di kush barq Ose kër i kemi di kujt barq Ja, kemi standardet Dëfesht të në veprime Kjo është për dethe këti Prendaj nuk ka formim Pa unifikim standardesht Nuk ka formim Pa unifikim gjyre Nuk ka formim Pa qercim qëlinit s'ka Kret jetën falso Sko asë, asë namazi pasajt ndikanë, asë as, agjerimi, asë as, as, gjë, në qofë se këtë se kemi të qanë. Përndaj, rabi Allah gjithë konë. Më në thashë, mere Ebu Bekri. Pegamberin e krymë, mere Ebu Bekri, mere Amerin. Meri të gjithë, o lëndëruar, meri. Shukaj Ebu Bekri. Të në rëllë, shukaj Ebu Bekri. Ebu Bekri, ku shukon? Njëri maj dashënë të pegamberi së sëllënë. Njëri maj mirë i këti o meti Një dit Një dit Ka ndodhë që Ja ka thonë një fjallë tronë o merët E karanua o merën Sa njëri mu pekri A du më tonë që Robi Allahot nuk është i pagabime i dalë Por Robi Allahot dinë më si se Robi Allahot Një sitatë edhe kur të gaban Dinë me konë Robi Allahot E jo përshamë kur dikush gaban dhe i ti Robi Allahot E kura i gabon dhe i dikujt Rab i inatit edhe i jefqit Ja, ak shtapë Ka gabon dhe omerit Dhe qaq e karonu omeri Sa so që është prejkë shumë omeri I ka thonë pasaj e uvekri Bama halal, kalon kur s'ta bëj halal Omeri i kalon s'ta bëj halal Unis Omeri të shpia i ti A ma shumë i nëmë Ebu Bekri të ngajt ma si Bama halal, vlojen Subhanallah Ebu Bekri për ngan S'pa thotë Unë e të një për halatë, unë e... A? Pse robi Allah, që të të të të të të? Me kënë robinatit, njëheri të Zdan, të të të të të të. Zdanë, për unë e madha, të të të. A ma është robi Allahut. Ka shkute dira omerit, omeri për në shpi parë mëna, edhe për jam shilë diren ftyrës e buve kretë. A ma shumë i dhë nukë. Kër ka i shpi, omeri e ka kuptu që... Edhe kësë është dosh më si dhe dhe do shkaponë Ubbeqrin subhanallahu thot njëri nga sahabët që ka qenë tunet me pejgamberin mëjithë pak më ndalt atje mallarun kundrejt thot e po e Ubbeqrin tungojt e ka qenë i dop Ubbeqrit i kanë rënë teshat se sikanë teshat çum u dorë mili të fort tu i morë teshat e tungojt ka Ubbeqri a ther ka thon pejgamberi e masahibukum faqad ghamar sepse për këtë shokut iuv ky paskaroni hall të madh subhanallahu rabbil allahut e ka lëndun i musliman nuk bëhet rahadit bëhet rallajvet është rabi Allahot, përshëta, apo, nuk e këshyre veç vetën e ti. Tu ja spjegu Ebu Bekri, pejga mirët dhe samë që me ndërmjecu të omeri, thubërit më fali e ja Rasulë Allah. Së përshka mi thunë e ja Rasulë Allah, unë e pithonë kështaj më amshirë dirë, na e kështët. Ja, ja, ja. Na të pohenë omeri për mja fali atë. Ebu Halal. Kër e ka po pejga mirët dhe samë Ebu Bekri që shumë është qesu me këtë, Edhe po bëu gati, e ka kuptuar Abubekri që pejgamberi do më çortuam mirën atë. Subhanallahu, po të mallojm kon subhanallahu. Vallahi burat mallojm kon atë. Kush është Abubekri vëllaznia? Krejt në po lart po zgjohemi të thoni ti jaftë. Vallahi krejt në bash nuk gojëm sa sa sa një lot i ti që rrokullis në fashet kur kalozu Kur'an atë. Krejt në çkaqen abo çkaqim zgjohem t'iaç. Po aşa që pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem po don më çortuam mirën publikisht qyshtimi apo këtë Abubekrit. Bekri, po a din ku shë e Bubekri? Po e jetan këtë situatë. Subhanallah, Ebubekri po nganë, po i deltë për para pejgëmënë, po dhe, Jairusulua, vëllahi, unë e kumë pas fajtë. Para, mi para pritë që, më se qërta, vëllahi, enë dhalendë, unë e kumë bozullumë. Nësë a pejgëmërëzën për hje kokën, po i thatë, apo më leni rehatë që të njëri mësë më angosë një mua përë. Se kur krejtë së më këni besu, që kët Edhe modestia dëkuit e kanë kufim ose keçpordoni këtë njerëj apo ta. Se ky psarobi Allahut, dein fun skelet, por mos e shkelni, se ky halo skelet se Rabbi Allahu ta thabton. Subhanallahu. Shikër ibn Ali Allahu Jellal wal Ala, dein fun skelet, se ka gajla, absolutisht se ka gajla. Në çoftë knatsi Allahu Jellal wal Ala është që aty ku ai po kërkon ta. Tini kët mos? Po nas se kem kët fuçi, pse? Pse halo siim Rabbut Allahut. Sa dua, ta po. Hala shkojnë a të abecitës e formimit se kemi formu sa duhet, apëtër. Rob i Allahut, apo, jo rob i jepshet. Andaj, për fund, pika fungjë, për menë, në rrëzër është. Se në kodrat e këti adurimi, kësoj, loj-lojshmëri e të adurimit, djetarit kanë diskutu se qka është me e mira që e bënë një njëri që a du në lanë të gjelë e gjelë e lu. Veprat në matë mira, ne e kuptum se adurimi është loj-lojshmëri vepr Kjo është kuptim i rëndësishën për të vërdumat të u tjelëtër. Këto për e kënzërej, keqka së bona dhe i tashë, livje për matë u tjelëtër. Ndisa djetarë kanë thënë se adhurimi maj mirë është taj që maj fështiri për nefsin. Soma shtirë të vjenë, qa që më adhruës i allot tjelëtër. Që ta kanë përfru punë, shtira, trona, apo, soma, soma, soma, shumë e kundërshtën vetën, e rëndën vetën, e ngarkon vetën, ma adhuru se si Allah Gjelleraj, gabem është, apta. heq pa i në detala, adhuru me Allah nuk është ngarkjesë, nuk ka kur që me ngarkjesë, absolutisht, apta. Allah o thëtë, ma enzëll në alejke l'Kurane, një të shka, Kurane sa këna zbri, ty me hjekit dunja, ndëj adhuru me, edhe hjekja s'kan lidje, adhuru me dhe ngarkjesës, s'kan lidje me zvetë, dis Adhurimi më i mirë është ai që t'i largon pikëtoj botën. Të bën zahid. S'ka lidhje ky njerëz as me as me pasuri, as me autoritet, as me asjë. Sa so më i shmang, sa so më i izolum, sa so më larg njerëzve, aq durus më i mirë lot. Marat, edhe këta gabim e kanë. Edhe këta kanë gabim biç, s'po duhet me zgjat në argumente, po vesh po i permenave. Dhe so kan thonë se ki kisë kategorin më e të durusve, ki Do njerëze kanë përzitë këtë formë të adurimi, që shto? Sa so më maranë, sa so më të gazepumë, qa që më mirë? Po së është kjo adurimi Allah ta së gjellë? Disa, sa so më i shmangë, më i zolumë, më largë, më mirë? Edhe kjo së ka që që përkërkotë. Nuk përkërkotë, rëbë i Allah të i zolumë. Nuk përkërkotë, rëbë i Allah të i gazepumë. Së përkërkotë që rëbë i Allah të i Allah të i zolum A dhurimi maj mirë, robë i maj mirë i Allahot është aj, që i banë masë shumë të mirë njerëzve. Do me thonë, in i manë fukareve, in i manë diku të emsu, dikan, i të emësu, dikan i manë me këshila, dikan me kërrezin i manë. Kryësoria veprat, që një njëri i banë, në rapartë me tjerë, duke i bë mirë, që kjo robë i me maj mirë i Allahot. Që kjo maj mirë i Allahot? Kanësirë pasaj shembujtë shumët, se dietarët për shembull janë më të mirë se adhurosit, ngatë dietarët i bojnë mirë njerëzve, adhurosi i bën mirë vetes vetë. Në këtë mëradh edhe këtë kanë gapi më aftë. E kush e pa saka mirë? Do joinë çka ti bën Kajim rahimullahu ta. Cila kategori ka më së miri aftë? Thot grupi 4, mendimi i katërt. Cili cili rbi Allah të është më i miri aftë? Thot adhurimi më i mirë është veprimi në një jetë e kënaqësisë së Allahut apo në çdo ku varrsel nga koha dhe rrethonat e saj apo. Qi kjo Rabi Allah. Ai që dinë muslimi konform kohës dhe vendit dhe kërkesave të kohës dhe vendit, qi kjo Rabi Allah. Juaj i cili për shembull koha e lip me bodë çka, ajo që di ku të të rrafton. Edhe pse ato që e bën është adhurim te Allahut, po s'është vakt i saj Allahut. Në koha e saj. Në nuk, nuk e lip koha ato. Prandaj thotë Bejame Rahimullah, që kjo Rabiullah, ai që e njeh, që ta, ai që kët urtisie ka përvecsu, kët mjeshtri e ka, e ka zotnu, ai që kjo rubi mëmir i Allahut ozot. Që koha, që ky e kam Abdullah me plot kuptim e fjalës. Ata tjerë e kanë emrin Abdullah, por me kuptim të kufizuar, apo me kuptim të mangët. Ky është Rabiullah i përgjithshëm, që ka përfitë të gjitha sferat e jetës. Çfar çfarë sharmë bën Bejame? Shumë shembuj aftë. Cilë është ibadeti më i mirë? Ibadeti më i mirë cilësht? A është ibadeti më i mirë me lezu Kur'an apo me bu mohabet me një musliman? Më i mirë me lezu Kur'an. Me Kur'an, a gjithçka? Ja. Kur din musafirit të shtëpia, koha dhe vani po e kërkon me boni lloj ibadeti. Argumentet tuaj që ibadeti më i mirë është Kur'ani. Atapo Paramenon njëri, musafirë i ardhur, mirë se ka ardhur, po vallai më i bëdatë me lezën Kur'an, edhe unë lexoj Kur'an. A ka rregull? I bëdhit më i mirë këtra sot është me i bëhu shërbim musafirëve. Para Kur'anit, po para Kur'anit. Para namazit, po para namazit. Nga se knaci Allahu te lip çata. E, e mandej kur vjen kohë namazit, knaci Allahu, a është me vazhduar musafirë, mu apo ç'mufal, jamu ç'mufal apo e tash e ndrojnë durimin prai respektin e mësofit të kalojmë tek falja namazit si të kryhet namazi çka bëjmë vazhdojmë tjetër apo so sa ka vlerë namazi xhumas megjithat Allah xhallahet fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah Allah thot si të falet namazi shiko para namazit na thot idha idanu dial salati min youmil juma fa sa'u ila dhikril lahi wadharu Beja Kur të thilët për namast të gjumas Adhurimi Allah të kërkan Braktis në shqibdiren e esë në gjami Para se me thire zani Në akon të gjithë të blip Pse? Pse kënëtësia Allah të është me fitur Riskun për do rështon Si ka hi koha e një adhurimi tjetër A ti adhurimi që kem të eboj I thënë, të ta shprejt pak Se kalëm një adhurimi tjetër E adhurimi tjetër është Fesau ila dhikrilla Shpejtoni tek përmend Kur perfundon permand diallahu i dha kujt e sala perfundon namazin tash kembo fanteshru fil ard shpërndan do ktheno pesë drejtëtia te punte juve kthe ju li jetes vazhdani prap gjithashtu knaci ne allah xhelal xhelal uafta ai q që arrin q thumi a porshtat jeten knaci sallat dhe me qin adruosi allah gjithmon cishely pa allah ju jo qefet e ti ju jo letsimet e ti ju jo teket e ti qio robi allah tozojen e kërkojm nje robi cili është si kurse zogu Nuk e lyp Apo nuk lidhët me ven as me ko Po lidhët me knasin e laut Zogu lidhët me vapën Ku është në zetë shkan Ku ka ftaft ik pja tyjt Besimtari ku është në zetë knasin e laut që aty është Ku a ftaft hidhënimi e laut ik pja tyjt Ku do qoftë Nuk është i lidhër me ko as me ven as me njerës As me vepër I lidhët me knasin e laut E cilë e mësën si mu usil Në kora caktuar dhe vend caktuar Prendaj, A do natë rërizel, soka i badet që bë, po nuk është e tyra, të që ka kohë të aty rapton. Koha ta lë diçka tjetër me bëfa. Soka punë të mëdha që kanë sot marr, po nuk ka vënë ato me bëfa. Nuk ka kohë me bëfa ato. A me çrkom në besimtarë cilë e vlerëson adhurimin e baz të kohës dhe vendit që jam thënë kna si Allah e ju në baz të rrethove të jashtëme që mund me lëzuaj për shkakun vlerën e kësaj vepre, e asaj vepre po jas kontekstit kohor dhe vendor apo. Kjo është shumë rëndësishme apo. Andaj, qëka thot, i bënka i më rëndë për këtë, të të hadha hu al-abdhë, që kjo është robja Allahot, el-mutlak, i përgjithë shumë, apo, të cilin e ledhi lem të mlikur rusun, të cilin, subhanë Allah, nuk e kanë pushtuar formalitetet, së fjale modha, shumë pënive e kanë pushtu formalitetet, është bë pënd i formalitetet saktuara, është bë pënd i protokollet saktuara, që shtu i në mësu, po kënë Prish protokolin formalitetin. Del! Skogole, prishë formalitetin, protokolin, gjithta prishë, nëse koha dhe vendi kërkon në bahtë të ngjisallat. Prishë, çka kokole? Sot i punë ka imraimullah, së kanë pushtuar formalitetet dhe së kanë pushtuar protokollet e caktuara. Një çështë e sunne, sundal. Që çështot gjithmonë kumbohet. Del të hasin çës se këtë sji Allahu të kërkon. Dhani rrethanat e kësaj rradha. Pasat, M.K.A. u lem tukaj i tulkujud, as tuk është i prangosër ma zgjë, as me prangat e qefit ta skudas ma zgjë, por është, lem një kun ameluhu ala muradi në fësihi. Kur as një pun se banë, përshka këtë qefit të vetë, por e banë përshka këtë knasi se Allahot a zozhen. Edhe në qofë se pushimi dhe ratia dhe komodititi ti, janë në të kundër të naso e qejeve prënë, s'ko gale. Fati ibn Qayyim rahimullah, fahadha huwa al-mutahaqqiq. Etj këu është fundi i dërsit ton që kemi filluar javën e kaluam. Sad Fati ibn Qayyim rahimullah, këu është ajo që ka realizuar me plot kuptim fjalës ayetin i ja ke na abudu wa ja ke na sta'in. Çu këtëli, edin çllimin është Rabbi Allahut e ka fitu këtë term në bazë të veprave e këto vepra a e din çu shi bën afton. E pastë po, rrjedhën e dërsit diku erdëm Duaj me pas një emër, këtë emër e fiton në bazë të veprave, por jo qyr dhushti me vepra. Edhe pse janë të mira, gazetë veprat e mira e kanë i farënditje, edhe veprat e mira e kanë i far kuptimi, edhe veprat e mira e kanë një agjent që ta përcakton kənacia e Allahut varësisht nga koha dhe vendi. Kënd qofse kuptojm, starti është në rregull, mund e munis atë. Çdo që keq kuptim jashtë kësaj na bën problem pasaj në vazhdimësi të udhimit tonë atë. Andaj në rrugësor Të jemi robë të allaut Si kurse tha Isa Alehi Salam Si kurse tha Mesih hojbiri mirjemës Inni Abdullah Unë jam robë i allaut Thuj edhe te Inni Abdullah Unë jam robë i allaut po tënde, Por thuj fillimesh me kuptimit e branshme Jam robë i allaut Apo kuptimit e tuja të, të branshme A jam përpudhje me të qinë robë i allaut Këqëra Gjuha jote A është përpudhje me robë i allaut Vepre tua a jam përpudhje me robë i allaut Të gjitha Jeta jote, a është Rab i Allahot është, po. E rab i Allahot është taj që nuk e kanë Kapluar as prangat e kësoj bote E as protokollet e formalitetet Por është rab i lirë Fluturan i lirë Në qilin e hapur të knasih Se Allahot gjellewala Ku do që e kërkan koha dhe vendi Knasih Allahot atje e gjenë pëton Pra ndaj a e din Se as një vepër Nuk mund të jetë e mirë dhe e pëlqyer tek Allahu nëse bie ndesh me kohën dhe me vendin e atën. Me kohën dhe me vendin përcaktuara me kënaçin e Allahut ju më teketën jerë sot. Prandaj tashim në xhami apo por ne dimë se tash nuk është koha e xhumas. Xhumaja është namazi më i mirë i krim, apo? Po s'u ne bojëm tash. E pse? Pse koha nuk është atën? Mund të jetë koha e xhumos, punajmë shpejt, apo? Nuk mund ta falim xhuman të, të shtëpia nga se vendi i së xhamia atën. Përndaj kohën dhe vendin e përsa këtan Kënësia Allahot E jora hatia jon Apo komoditeti jon Apo formaliteti jon Apo protokolli jon Apo tradita jon Apo mësimion Apo qka do qoft Kohën dhe vendin Dhe mnyrë e rendit i sadurime e përsa këtan kosh Kënësia Allahot Nga se unë jam Rab i Allahot Një njërë e kam Si kam shumë njërë atën ku të më gjeshë, jam rabi Allahot, si kur që e përmenda, edhe kur jam i gzuar, por edhe kur jam i hidruar, edhe kur bëdhë fjallë për mua, por edhe kur bëdhë fjallë për kundër meje, edhe kur kam dje, dhe kur s'kam dje, dhe në familje, dhe kur të qokë, rabi Allahot, e më njët është rabi Allahot, inni Abdullah, Allah në mënëso që ti me rab të Allahot, gjele gjele luhu, ta unifikojmë jetën tonë, fjallë tona, veprat tona, gjitha, Vazdojmë lutje me pikat e tjera të formimit ton që e synojmë. Andaj fillimi i formimit ton është teimi Rabb te Allahu te bareka u taala. E ky formim duhet të përcuar edhe me pikat tjera që me lehen Allah do të vërtëim inshallah edhe në lëjrotat në vim. Allahu ju shpëloj për romendjen, Allahu ju bëft të rabtë të sinqert që gjithë mundimin në shërbim të raxhimit të qëllimit të krijimit ton dhe të asaj që kemi on në këtë botë. O sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wasahbihi sallamat aseeman katira.